Hola, ben voltes! Vull aquí dintre, ben voltes dins d'un cop. Estic aquí dintre... Estic ben voltes, quina marejada... En aquest moment de vida... Ah, això ho vols conversar massa, Bueno, sort que hi ha les curistes i animen una mica la cosa aquí dintre.